Десь одразу, після колективізації, точно не пам'ятаю, мені тоді років 11-12 було, палили архів і бібліотеку Миколаївського монастиря. Колгоспи возили в поле і палили. Міліція наглядала, і лузга возив, і приніс ту книжку під полою. Він тягнув що-то. Один чоловік з нашого кутка так цілий віз собі привіз на підпал, а потім пішла чутка, що труситимуть то він два дні в печі палив, аж зайнявся димар. Дядько намить самок, попросив води ще, попивши, розповідав, «Ну, це я так, до прикладу. Так книжка лежала в лузгіл при скринку. Вечорами він її читав, це вже пізніше. І ми біля нього». «Хто ви?» – гупаков. «Я і Данило». Там про наше село писалося. Дуже багато. Про гайдамаків. Попередні частини – про інше, про раніше. Але те ні Лузгану, ні нас не цікавило, а тут і ліси, і греблі. Все про наше село, фортеця, яких уже не було, ліс Мотронівський. Нас з Данилом дуже зацікавило ще через те, що там скарби гайдамацькі згадувалися, хотіли знайти хоч один. Через те й навчилися читати той літопис. Лузга навчив. Кремезний такий був з чорною бородою, тільки очі видно і розумний. Я мало навчився, а Данило чисав як по -печатному. Воно писано по-нашому, по-українськи, тільки чимало літер старих, церковних, ну і деякі слова незрозумілі. Лозга нам їх перекладав. Якось Данило похвалився про літопис нашому вчителю історії, Макару Семеновичу. Вже забув прізвище. Той каже «Принесіть, покажіть». Ми принесли, але сказали, що це не наше. Вчитель попросив, щоб ми переписували в шкільні зошити. За зошит він платитиме по 15 копійок. Ми переписували. Данило з літописа, а я з приписку. Яку приписку? Там ще було на папері. На книзі якийсь конторський. Вся решта на полотні. Я таки погано тямив церковні літери, а приписка по-нашому. «Майже те ж саме, що в літописі, в тій частині, де про гайдамаків, але інакше, простіше. І документи там всілякі скопійовані». Вловивши запитання в очах Гопакова, поспішив пояснити. «З актів церковних все про гайдамаків. Коли йде народився Залізняк, хто були його батьки, і не тільки про нього». Переписував те, для чого собі племінник Гумена Миколаївського монастиря. Несподівано дядько вимучено усміхнувся – «Там було й про себе, таке кумедне», – продубов до однієї дівки. І де все те?» – запитав Гопаков, припаливши від однієї цигарки іншу. Він прочинив одну половинку вікна, бо вже добряче на димі у тісній кімнатині, і з вікна потягло свіжим вітерцем. На гілці каштана за вікном бадьоровець Вірінь клов гробець, косував на местиної ока на людей, нагинав голову, здавалося, бутім хоче пурхнути досередини. Зушити ми віддавали, тільки два чи три залишилося, і приписка також не встигли, вчителя заарештували. Ось, ниточка, вигукнув Клін. Гопаков невдоволено й навіть трохи бредливо нахмурився. Де сам літопис, запитав він. Я забрав, коли Лузга помер. Пізніше про нього допитувався ще дехто, мій двоюрідний і один вчитель, звідки лясь пішов розголос. Я сказав, що не знаю. А тоді війна. В евакуації кілька разів згадував. Зрозумів, що то цінність. Навіть з одним учителем радився. Він також сказав цінність. Збирався продати після війни, якщо б знайшовся покупець. Я вернувся в літі 44-го, а восени його в мене забрали. І літопис, і приписку і ті зошити, в які Данило переписував для вчителя, і не встиг віддати. «Хто?» – майже в один голос запитали Гопаков і Клін. «З органів? Він з нашого села. Чорний Василь Гордійович, підполковник. Приїхав з фронту на побивку до батьків, сказав, що все це підлягає ліквідації, мовляв, шкідлива за ідейністю, ще й пригрозив, мовляв, це тільки я як земляк, з тобою по-доброму, якби хтось інший, то ще й приштопали б. Він дав якусь розписку, Гопаков. Не давав, сказав, щоб нікому й пари згуст. Гопаков підвівся. Ідіть, вас зараз відведуть, відпочиньте, виспіться і пригадайте все про літопис і приписку, все, все, що можете. Напружтеся, це і вам на користь». — Виїжджати політопис сьогодні? — запитав Клін, коли дядькова спина сховалася за дверима, які причинив конвойний. — Кому їхати? Чорного заарештувати? — Тепер нам поспішати нікуди, — задумливо мов Гопаков. — Встановимо за чорним нагляд, поспостерігаємо тижнів-два, з ким листується, хто до нього їздить і ходить, і вже тоді. Задощило, в місті й на душі Волега. Дощі йшли теплі і незабаром перестали. Виглянуло сонце, і до осені ще було далеко. Але це вже були перші її позивні. Тихо, тихо, той звук могло вловити тільки дуже чутливе, зболене серце, прозвоніла перша осіння струна, як перша нитка сивини в буйних кучерях, не помічена ніким, тільки тобою. Негке, на мить майнула, коли розчісував перед зеркалом, і зникла. Її вже й не знайти, але вона у твоїй свідомості, в пам'яті. Ти забув про неї за роботи, за друзями, в далеких і близьких мандрах, і знову, веселий та безжурний, і раптом посеред безмрійності та веселощів, вона змигує перед твоїм зором. І гасне сміх у грудях. Олег ловив той подзвін, він жив серед людей і ніби за глухою стіною. Все, що сталося з ним нещодавно, мов би віддаленіло, мов би не стосувалося його, Одначе, так тільки здавалося. Кожна його жилочка, кожна клітина тіла були сповнені думок і тривог. Іноді на нього напливала якась туга, важка і чорна, як туча. Іноді міг засміятися не до місця. Не чув того, що говорив професор на лекції. Завше товариський і ласий до веселощів уникав друзів, блукав у самотині по Дніпрових згір'ях або лежав у кімнаті обличчям до стіни.